Epilógus Több hónapot töltöttem itt az óceán mellett, a növények között. Attól a pillanattól kezdve, hogy végső búcsút vettünk egymástól, addig a pillanatig, míg kinyitottam az ajtót, és megláttam a növényeket, a békét kerestem, és bár életem végéig hiányozni fog mindez, itt az ideje tovább lépni. Mögöttem dobozok és táskák, csomagok. Egyelőre végeztem ezzel a lakással. Lájlach valahogy itt volt velem, mi alatt gyászoltam, minden nap láttam őt a teraszkertben, hozzászoktam a jelenlétéhez, és magammal tudom vinni az útra. Ha Lájlach tovább tud élni, akkor a pokolba, én is. Itt az ideje átölelni a világot. A költöztetők holnap jönnek, a közös dolgainkat egy raktárba tettem, és hamarosan érkezik az új lakó. Holnap elmegyek a reptéri hotelbe egy éjszakára. Szoba szerviz és némi szkacs. Vil holnap érkezik, azután együtt megyünk Párizsba pár hétre Edhez, Suzettehez és a kisfiúkhoz. Emellett az egész világ vár ránk. Van jövedelmem Lailach lakásából, és ez több, mint elég ahhoz, hogy fenntartsam magam, amíg felfedezem a világ minden sarkát. Kiderült, hogy Will jobban hasonlít rám, mint hittem, így egy évre csatlakozik hozzám a világ körüli úton. Kalandozni akar, én csak élni. Kihasználok minden lehetőséget, amit az élet dob belém, és nem szalasztok el egyetlen pillanatot sem. Ha van valami, amit lálach megtanított nekem, akkor azt, hogy a szerencsétlenség ott vár ránk minden sarkon, és sosem tudhatjuk, mikor ugrik elénk. Ugyanez a helyzet a szerelemmel is. Újra megtalálom, tudom, hogy így lesz, és ebben ő fog vezetni az önfejű határozottságával, ami az életében és halálában is olyannyira jellemző volt rá. Vannak szerelmek, amik az alapjai egy életnek, és vannak szerelmek, amik megalapoznak egy életet. A kapcsolatom Lailachal megmutatta a lehetőségeket, hogy hogyan élhetek. Most itt az ideje, hogy ezt megvalósítsam a tiszteletére. Vége